Kapittel 35 Deretter sa Gud til Jakob Bryt opp, dra opp Betel og bo der Og lag et alter der for den sanne Gud Som viste sig for deg da du flyktet for din bror Esau Da sa Jakob til sin husdann og til som var hos ham Fjern de fremmede guder som er midt iblant dere Og renst dere og skift deres kapper Og la oss bryte opp og dra opp Betel og der skal jeg lage et alter for den sanne Gud som svarte mig på min trengselsdag, i det han viste sig å være med mig på den veien som jeg har vandret. Så ga de Jakob alle de fremmede guder som de hade i sine hender, og øreringene som de hade i sine ører. Og Jakob gjemte dem under det store treet som stod like ved siken. Deretter brøt de opp, og skrekk fra Gud kom over de byene som lå omkring dem, så de ikke satte etter Jakobs sønner. Omsider kom Jakob til Lus, som ligger i Kanans land, det vil si Betel, han og alle folkene som var med ham. Så bygde han et alter der og begynte å kalle stedet El-Betel, for der hadde den sanne Gud åpenbart sig for ham da han flyktet fra sin bror. Senere døde Deborah, Rebekkas amme, og hun ble begravet nedenfor Betel under et stor tre. Derfor ga han det navnet Allon Bakutt. Nå viste Gud sig igjen for Jakob mens han kom fra Padan Aram og velsignet ham. Så sa Gud til ham, «Ditt navn er Jakob. Ditt navn skal ikke lenger være Jakob, men Israel skal bli ditt navn.» Og han begynte å kalle ham med navnet Israel. Og Gud sa videre til ham, «Jeg er Gud denne mektige. Vær fryktbar og bli mange. Nationer og en samling av nationer skal utgå fra dig og konger skal utgå av dine länder. Og det landet som jeg har gitt til Abraham og til Isak, til deg skal jeg gi det, og til din ett etter deg skal jeg gi landet.» Så steg Gud opp fra ham på det stede, hvor han hadde talt med ham. Da reste Jakob en støtte på det stede, hvor han hadde talt med ham, en steinstøtte, og han utdøste et drikkkoffer over den og heldte olje over den. Og Jakob fortsatte å kalle det stede, hvor Gud hadde talt med ham, med navne Betel. Så bröt de opp fra Betel, og mens de endo var et godt stykke land igjen, før de kom til Efrat, begynte Rakel å føde, og hun hadde en harfødsel. Men så skjedde det under den vanskelige fødselen hennes at jomoren sa til henne: "Vær ikke redd, for du kommer til å få denne sønnen også." Og det ente mer at da hennes sjel var i ferd med å gå ut for en døde. Ga han navnne Ben-oni. Men hans far kalte ham Benjamin. Es Slik døde Rakel, og hun ble begravet på veien til Efrat, det vil si Betlehem. Da reiste Jakob en støtte over hennes grav. Det er støtten på Rakels grav den dag i dag. Deretter brøt Israel opp og slo opp sitt telt et stykke borten for edertårnet. Og mens Israel bodde i teltet i landet, Hentet at Ruben en gang gikk bort og lå med Bilha, sin fars medhusdru, og Israel fikk høre om det. Jakob fikk altså tolv sønner. Sønnene med Lea var Ruben, Jakobs førsteføtte, og Simeon, og Levi, og Juda, og Yisakar og Sebulon. Sønnene med Rakel var Josef og Benjamin. Og sønnene med Bilha, Rakels tjenestekvinne, var Dan og Naftali. Og sønnene med Silpa, Leas tjenestekvinne, var Gad og Asir. Dette er Jakobs sønner som ble født i Padan Aram. Om Omsider kom Jakobsen fra Isak til Mamre til Kiriat Arba, det vil si Hebron, hvor Abraham og Isak hadde bodd som utlendinger. Og Isaks dager ble 180 år. Så utåndet Isak, og døde ble samlet til sitt folk, gammel og mett av dager. Og Esau og Jakob, hans sønner, begravet ham.»